неоковирним, як перед цією легкою прекрасною істотою, ніжно лицею, блакитно окою, з небесним усміхом на знадливих, як самий гріх, устах. От, Оте від цієї краси, я спершу і не помітив, що кореспондентки на шинелі до речі, з генеральського сизоблакитного тонкого сукна майорські погони, а коли усвідомив це, то ще з більшою запопадливістю потягнувся своєю долоною лопатою до шапки, а рука не гнулася, шинеля стояла на мені лубом, і весь я був ніби з дерев'яніли, мов буван безсловесний. Жировий валет вивихнувся з-за плеча жінки, мабуть, хотів начальственно гримнути на мене, але вона, владно, зупинила його помахом пальчика і ласкаво звернулася до мене. «Не треба козиряння, капітане, не будьте педантом, а вам це зовсім не личить. Давайте знайомитись. Юлія Григорівна, для вас можна просто Юлія?» І подали мені ручку, про яку співається в нашій пісні – «Подай рученьку, подай біленьку». Я тицьнув їй свою грубу, брудну клешню і прохрипів своїм бліндажним басом капітан Сміян Микола Федорович. «Микола?» – чомусь зраділа Юлія. «Ах, як прекрасно! Це ж Миколай! А вас називали Миколаєм? А всі Миколає угодники. А ви? Угодники і догодники». Знайшла де питати. Я сотворив якусь незграбну подобизну, усмішки на своїй мармизі, ніяк не міг спам'ятатися від цього щастя, що налинуло на мої залізні міномети, налинулої пролини. А ми зостанемося у своїй загробілості, в солдатській знемозі і світлій людській тужливості за красою і ніжністю. Полюдвідділівський ферт знову розявив свого рожевого ротика з-під закручених вусиків, щоб дати мені якісь керівні вказівки, але Юлія Григорівна або просто Юлія якимось надземним чуттям, вгадавши його намір, знову наставила на жирового Валета ніжний свій пальчик і вередливо промовила. «Майор, я сама скажу, коли потрібна буде ваша допомога. Запам'ятайте це, прошу вас». «Так точно», – гаркнув Валет. Ви не розгубили мою апаратуру? Ні в якому разі, товаришу майор. От і прекрасно. Капітане Сміян Миколу Федоровичу, просто Микола, коли ви не заперечуватимете, мені розповідали про ваші міномети ще в Москві. Тоді тут, на фронті, один маршал і другі, вони в захваті. Знаєте, як називають маршали ваші міномети? Ревучими. «Це коли вже є в нас бомби, артилерія, Катюші, Андрюші, і раптом ви з своїми чудомінометами. Ревучий командир дивізіону. Я уявляла вас з самої Москви, але тепер капітулюю. Дійсність перевершила всю мою уяву». «Майор Фортунатов, ви можете підтвердити мої слова?» «Так точно», – гаркнув політвідділівський придурок. «Маршал мені сказав». Ривучі міномети. Я не могла собі цього уявити. Миколо, ви зможете зробити для мене так, щоб усі ваші міномети дали залп? І щоб я це сфотографувала, бо я не просто кореспондент, а фотокореспондент. Мої знімки друкуються в усіх центральних газетах і журналах. Те, що потрапляє в об'єктив моєї камери, входить в історію. Ви це розумієте, Миколо? Я промимрив, що розумію, а сам благав її в душі, щоб вона прибрала свою ніжну долоньку, якою знов накрила мою зашкарублу руку, бо від цього небесного дотику в мені народжувався людоїд і ревів гучніше за всі міномети світу. Юлія Григорівна, вихопився жировий валет, все, що вам треба, ми організуємо. Я просила не вас, а капітана Сміяна, сказала вона холодно. І за ці її слова я готова був рабствувати перед нею до кінця свого життя. Звичайно ж, я організував їй стільки мінометних залпів, скільки треба було для центральної преси, для міжнародного авторитету Радянських Збройних Сил і для вдоволення журналістських і жіночих амбіцій Юлії Григорівни, тобто Юлії. Тоді вона захотіла побачити мій штаб і моє фронтове пристанище і ніяк не могла зрозуміти, чому я досі сиджу в бліндажі. Адже тут Європа вередливо кривила губки Юлія Григорівна, безліч кам'яних будувань, Ренесанс, бароко, а ви могли зайняти будь-який особняк, маєток.